Два ремісники цеху Різницького, Яків Бужинський та Семен Ілляш. Обидва встигли ще зранку, добре таки випити, але, як личило статечним цеховим, сиділи поважно і намагалися вести серйозні розмови. І тут, на лихо своє, згадав Ілляш першу жінку Петрову, царицю Євдокію що з волі свого чоловіка мусила у черниці постригтися. «А чи знаєте, куме?» – звернувся повагом Ілляш до сусіди. «А чи знаєте, добре, за яку це царицю по церквах Бога просять?» «Та як? За яку? За його государиню, якій ми вірно служимо?» «Ай, ні, друже, за першу царицю». «За ту, що в черницях!» «Та що бо з вами? За яку там черницю?» І почалася казна, за що сварка. Удалися до хазяїна. «Іване, ну скажи, бо хоч ти йому за яку царицю, то попи Бога молять!» «Та хазяїнові байда було за якусь там царицю!» «Мовчіть, бо про те не говоріть! Краще пийте!» «Не послухали!» Ну, звичайна річ, п'яні гості розумної поради сперечалися далі. «Ну так от, давай пошлемо до попа. Хай скаже, чия правда». «Добре, добре. А хто програє, хай відро горілки ставить». Повеселішили ще більше всі гості. «Хто програє, хто виграє, а їм все одно пити горілку». «Слухай, ну, Дмитре». Звернувся Іляш до далекого родича свого Дмитра Ященка. А збігай но швиденько до панотця Святоуспенського, хай скаже, за кого бога просять. Побіг Дмитро до попа, дуже здивувався і перелякався навіть піп Василь, зачувши, про що мова йде, а потім розсердився вельми, прогнав посланця ні з чим, не сказавши нічого вернувся той на веселий бенкет та на п'яний гостей не дуже велике враження справила відмова Попова сам мовляв не знає добре за кого Бога просить на ранок побіг піп із доносом до сотника з Пафарія не встигли ще проспатися добре від учорашньої гулянки Ілля штабужинський як мусили прокинутись одяглись швиденько і потягли їх спершу до сотника, і того ж таки дня вирядив їх обох сотник до Полтави, до коменданта полтавського Чичеріна. Звідти опинилися обоє в Глухові, в малоросійській колегії. 15 вересня 1726 року у присутності генерал-майора Степана Лукича Вельямінова, президента тієї колегії, Відбувся перший допит. А далі минали тижні за тижнями, наче забули про Ілляша у колегії. Тільки 10 січня 1727 року привели його знову на допит. Узялися за Ілляша добре, привели його в застінок і допитували з тортурами накріпко від кого чув про царицю, хто розказав, кому сам переказував. Признався Іляш, що років 30 тому, як був він у селі Фастівцях Ніжинського полку, то й чув у церкві, як молилися за царицю. А що царицю в черниці пострижено, чув він від козаків, які йшли з канальської роботи додому не задовольнив перший допит грізних суддів, і другого березня, коли трохи загоїлися рани Виляша знову відбувся допит. Ілляш, питан накріпка, подимає на візку і бід кнутом. Виправдувався бідолашний цеховий, що, мовляв, сперечався він з п'яних очей, а не з якої лихої думки. Благав помилувати, не карати. Та жорстоке було судочинство. Жорстокі були судді-офіцери. Ще два допити з тортурами мусів витримати Ілляш у колегії. Та нічого нового сказати вже не сказав. Тож уже влітку, 15 червня, ухвалила малоросійська колегія присуд. Визнала, що Ілляш допустився лихих слів спроста. Отже, й ухвалено відпустити його додому. Вернув Ілляш з Глухова додому. Кілька місяців важкого ув'язнення, страшні муки зробили своє діло. Вернув додому напівкаліка. Сивий дід, а не той бадьорий статечний різник, що його довгі роки знало славне місто Старий Санжар. Але на цьому ще не скінчилося лихо для Ілляша. З наказу колегії іностранних діл, що їй підлягала Україна за гетьманування старого апостола, знову десь через рік заарештував полковник Полтавський Кочубей нещасного різника.